Igen lehuntan, hautezkunde gaualdi belezia Euskal emaitza Ema itza, jardokitzeak zuzeneko. Euskal edabideak elgarrekin gira hautezkunde gaualdi hunentzat, gauon begirale eta entzule guzieri Euskal iratiak kanaldude Kaseta info berria eta herria, bost euskal edabide elgarriekin, haute eskunde gaualdi berezi hunentzat. Pundu beruak aipatuko ditugu, emaitza batzubistanen aurroitaraziko ditugu, baina batez ere eh, analisa edo ikerketak eginen ditugu, hemen ditugu kasetariekin. Txato, edo aitor jenteria, berriatik etorria eta ondo-ondoan goizeder taberna, kaseta.infotik, eta horbilduko zauko unarat, eki erramondegi uh, laster uh, gurekin izanen dena. Abiatzen uh, dugu gaualdi berezi hau uh, hemen, horretaraz izmenturaz siberuko datuak zoindiren txato zurekin sibiruak que sibiruak koak goi seda taverna dekin. Eh, nikai ditut, beraz, eh, duko, nara, man, dugu eh, maulen eh, lauzerrendek ikandutela eh, bigarren itzulerako chartela eh, eh Michelle Cebesteak eh uneko 41 eh, kakotxoita mabostekin eh labado komunista ke eh, uneko maika, eta sozialistekin baturik eh euneko 44 52tara iritsiko liratezke eh, eta azkenik 4.ren zirrenda beraz pina telki garai E, euneko amairu kakotxoita bostekin e, gelditu da beraz berak izango luke, bere zerrendak izango luke e, pozizio erabakigarria garria e, erabaki korra e, bigarren itzulian, ikusiko dugu ian e, bloke zkerreko bloke bat egiten duten edo e, ba, e, lurraldel kargoaren eta euskararen aldeko e, blokea ite, osatzen duten e, etxe bestekin, michel etxe bestekin gero e, badugu Larraen bigarren itzuli bat e, momentuko hiru hautagai hautatuak e, izan dira, hiru eta etasarriko tapean ere bigarren itzuli bat beraz bizerrenden artean e, trinkatuko dena helduen igandean. Mm -hmm. e, Atagatzeko datuak hartu ote dituzu? Ez momentuko institu. Ara, bera, zesiberuko emaitzak laburzki aipaturik, zurekin txatu guazenbaxena farrorat? Baina txatu guazenbaxena egiten, e, usua aipatu bai, guazenbaxena artean, alde batetik doni banegarazin, guaziko e, ausapesa Alponsi Iriarte ateratzen dela e, bozen bi erenekin, baina parean e, zerrenda bertzalea duela, xabilakek egitatu duena, eta bozen eren bat egiten duela, aspaldiko parte zeziela bertzaleak. Horrela aurkesten doni bane Garazin, hori da bozen Uniko hogeita mairukakotxe hogeita mar Zut lehen aldian aurkesteko or Azpaldiko partez emaitza biziki Interesgarria dela eta behar ba, Enetako sorpresa Baigorren e, nola aber, Zerrenda abertzale du izkaltzale horrek Ezkerti hararekin Asia, Bengoz hartzea e, lidergoarrean, hau zapesua eiek hartzea, eta gero kalkulak egin beharko lirateke herri elkarguari begira, horra boza bosa, e, pixua aukaren duela, eta gero bezalde batetik, ban, e, donapaleun, ba, hau zapesak bigarren itzulia beharko duela, eta horri ikusi beharko ba, nola direne, e, nola bilakatzen nene, eh? boskopu da. Herri hmm. handana batean ere, maitzak izan dira, ezta ere berri eta handi tasun mentura hondirik, menturaz haipatzeko donaistiko kasua, hor lista ideki bat baitzen, eta orain arte auzapeza zen Jean-Pierre Viniok, ez baitu lortu gehiagoa lortzen, eta beraz kanpo gelditzen baita, beraz hau zapes berri bat ere izanen da e, donaistin. E, itzultzeko berriz, baigoriko kasu Apa dezakegu la ere ama bost pasatu direla X uh, Michelko eskarratentenzerrendatik eta mm, Lamber orain okay. Artinoko auzapezala ere gelditzen dela lau bo okay. lortu boituuzte. Bileraz berazik hor ikusi beharko, eh Basen Nafarroan nulla eh, trinkatuko azken eh, itsuri hilegiren. Hit ta baigorriko bozak garaziko pisua ikusi beharko da. Basen Nafarroko herri elkarko bat sortuko balitz ere, zein litzateken abertzaleen eh pisua, beraz oberagoiz da hori e, egitea, bigarren intzulia ez da jokatua ono, ben ikusten dut hemen babela abertzaleen bozen eh argazki indartxu bat. Hmm. Euskal Edabideak elgarrekin gira gaur, hau teskunde gaualdi berezi hunentzat eta horbildu zaoko eki Ramondegi orain arte entzun duguna initz. Euskal irratien uainetan, Euskal Edabide etarat orbildurik lapordiko argazki nagusi bat egiten daukuzu? Bo, ah, azki bat ola, bat bakaxa ateratzen ez egitea egeisa eh, izanen den, beri zikiore bukatu dugulako emaitza guztiak eskuratzen eta kondaketako uh, guztiak egiten, beraz uh, gibeltasun uh, aski ez da egitea badutan berehala, Nik bat egi eh, bat edo beste ola tan, lenik BAB behar da aipagen ezake hori delako garrantzitsuena. BABen uh, bai honan ez kechtiak eta behar zailak behar nebiltzen ituen uh, Jankro jenak uh, bigeajen itzulira pasatzea lortu du eta erabaki igaxe izango da bigeajen itzuliari begira be, Oien uh, lekua. Uh, bere iziki, ikusi beharko delako, ea Silvi Diurriti Echegareirikin uh, aliatzen den. Ez genuen penxatzen lehen Itzulian, ez degen bat osatuko zuenik osatu zuen, behar bada osatuko da, bidegen Itzulian ere, be bakahik aukestera, eta hiri beraz uh, de... Um, oposizio bat emaitera, eta ikusteko izango da ere, zer zenogezek, be nori ematen otedion sustengoa, etxetu hori ematen otedion, be ezkejaren piskat orain artiko oiturak segituz, edota, be iriakten aldeko autoa egiten duten, eta beraz, ezkertek eta abertzalak, eta ezkertek mutuja batzen diren. Hori behar bada, datu interes gaxiena, eta gero besokresa hondiak izan direla, espeleta peleta ipagen ezake, oposizioa hauzapez gora iritsi da, azkaineko haere ahi gehia behar bada ez, aski oposizioa hundia zuelako hausapezak, baina hausapezan laugagen lekuan uh, agertzen da, eta furne medikoak euneko be, behogo jarekin biziki maitza altua lortzen du. Uztaritzeko ahkazkia ere interes gajea da, bero gino kajehek uh, lehen itzulitik, kaxik euneko behogoia lohtuz, be, ustarizte hek zinez aldaketaren autua egin dutela erakusten uh, baitu. Ziburuko ere behar bodai e, e, aipa nezakebo, badira ola, egi e, neustez gako hainitz banan-bana begiratu behar kolirat ezkenak, eta gero ikusi behi elkeko begira, hogek zein da begi behi sohtuko dituen e, ara hainitzetan abertzaleak iritsiko baitira, baina beha ben adibidez abertzaleak askipisua pala izanen dute be angelun ez zirelako bihagenitzulira pasatzen eta beuna kekin ikusi behar da, be miahitzen bihagenitzulian ze maitza lohten zenduten, eta hojen arabera-beraz, zeleku izan lezaketan eh, mm. ergi joan, beraz, ara, askina datu hainitz, eta gibeltasunarekin, beraz, aztehtu beharko direnak. Mm. Menturaz, komentario bat edo beste, txato edo goizeder, lapordiko daturieken zuneta, gehitzeko gauzabatzuk? Nik uste dut, badela, bertale ikuspegitik badela elementu bat eh, argia, eta da, E irekiak aurkeztu dituzten lekuetan eh egin dutela, pisua dutela. Baionako herrikopean uniko 10 egitea historikoa dela abertzalendako. Egia eski bihurtzen ari direla erreferentzi bat baino gobernagarritasunerako ere bai eta aldiz e, miharitza bezalako kasuan nun aurkeztu diren duela azaitada 18an 15 urtuak beste gobernu batekin utzi duena boterea, ba abertzalek pisua galdu dutela eta gainera urturik aurkitzen direla eskuineko gobernu batean. Abertzaleak, epatzen ditu dolarik, beste salbo ezpen batean nuke. Hau da, Eusko berri jeltzaleak aurkestu dituen e, e, zerrenda oiek, edo e, utagai oiek, ja, nolako emaitza duten estutu kanden polarik e, begiratzeko, orotara hogeita ziren. E, batzutan uienpeku zerrendetan urtuak beste batzutan zentristekin, e, etxe gara iren bezala, beraz interesgarria da, behar ba, Euskalderdi jendeak ere, beren emaitzak e, erreitea, zon bat ikus editu zen, posible bigarren itzulirako. Hmm. Gehituz, abertzalean ebozak gehi Euskalderdi eltsalearen e, auta gaiak, behar ba, irakuntat bat ematen, ematen, ematen diferent ere, Ba, beste hainbat arlotarako edo lurralde elkargoaren eh, gaiarekin edo euskararekin edo dixute, irudi desberdin bat eman dezakla mm. aipatu duzu bai meseder eh, konukena da nena aipatu baituzueki herri elkargoen eh, elkargoetan izetan aldiren aukerak eh, bau lehen eh, eskema da eh, lapurdi eh, ego lapurdiko herri elkargoan eh, dagoena eta hor ikusten da azken urtetan lan bat ere eman dutela eta hor indartuko dutela eh, elkarlan hori eh, se seuraski ordezkariak kukanez eh, herri, herri elkargoan beraz sakonduko dute eta konkretizatuko dute haien eh, proposamen indarrori eta aldiz beste besteliku batzuetan azparnen errobi herri elkargoan bezala egura berri bat txortzen da suraski ordezkariak izango dira herri elkargo horietan eta beraz harreman berriak, proposamen berriak politika aldatuko duen zerbait izanen da abertzalen presentzia zonalde horietan gara zibaigorren ikusiko dugu nola gelditzen den herri elkargoa esta gaur oso zeila da egita irakurketa bat E, eta amikuzen ere, baliteke e, e, gauzak kaldatzean ere Aberzaleak aipatu dituzue hiruek e, eta gure artean dugu Daniel Kamblon PNB do Euskal Jaitzalean izenean orduan milezkerunerat hor bildudik, Euskal Davidek antolatzen dugun emanaldi bedesi untarat ordean ez dakit e, zer irakurketa egiten duzun, e, hola bat batean e, e, zuen e, datuak bildudik Geroan lehenik <coughs> e, Orokoki lehen, lehen gauza peskada inukena da Eta oaktunitzena bereziki eskolegian Kostaldean e, Zerrendak jenak bada jende adinekoanitz anitz e? Jubilatu errezatu da anitz Eskolegi bahnean ni oaktunitza itzineko astetan, Zerrendetan gazte zer nahi zela Zerrenda behiak badira, dira pietan ere badira dira gazteak eta gazteoetan ez ditut denak ez hau zen ditut edo kulturmailean edo laborantxa giroan edo denak engei amendua badutenak jahanik. Eh? Eta hoi eroztuko gauza begia da hoi engeinia ez ditut emaitzadik nahi beha irakurtuz me irakortuz da hori o, kostaldean zahar anitz eta bahneko aldean gazte ezek nahi. Behas ono erriko bostek baute eskoregi bahnean bederen. Orako importentzia handi bat eta gazten nahi dute sartu herriko bizian, eta hori gauza ederrats miten dut lehen hori nahi nu lehenik azpimarratu. Eta berza lehen bilakaeraz zer diozo on orokorki estakitenik nik uh, nik baiona angelu uh, oruinginan badute egiteko eh berio estekitura huraiteko gai den ekintzoa eh nik lenik asparne mediana asparne magintuen bizejenda eta 2100a bi bersaleak eh baina intsupen zerena basila bersalea ki lu medalen bertian bertiatzen osokia bersalea zen alternative eskeriko eh? eta beraz uh, bon bieta ixersen dira uh, eskuagian ibasuen antzemendu dereak tu eta kontenira segugatzeko oso pozik gira, hortan eh. Gero uh, emaitzetan gehienez nuena eni da, biztanda Baiona eta Angelu, eh. Hori da tenik, zenta guk abertsale bezala, bon, esku aleri geltzen bezala guk dira bi eh ta zerrenetan, zerrendan gira eta Oliven zerrendan gira, eh. Mm Hautu -hmm. bate egin dugu, eh uh, horitan lehen itsulian beran, Bedian, zeren, beginuen, akordio bat, zoet uh, gauzaren genian, aranola, uh, izkuntzaren genian, hagemanen genian uh, ego baita ere, uh, kolikitetete eskalduraen genian, hori ziren, lehen, uh, ardatzak, beraen, hori genian, adostasun adosa, hori genuen, eta gure jendek izan entzutela podorea, barnean, uh, zer jendarek, iazte bat Beraz, uh, ni Baionako bereziki, <coughs> oso pozinago, zeren beldu jabanuen, egizan bai bai ona, eta bai angenundako, zeren... Uh ni sentro koñitzen ez, sentro koñitzen. eh, koresidentaren eh, zerenak eske, eskeak pasatzen azimuthalen, eh, bugi risku horundi ikusteginuen eh, euskalkoritzitateak handako, zena itzinate jan azuten, bai baina, bai yonako eskeko zerena buruak eta badakiu espil ondok ere, eh, eh, el cargo ren contradiela. Danaitutura acordioak egin avec le seignance, eh. Da Florida pikatzea gure lurraldea, Eta gu euskaldunak bi gauza baituk osejatuak, hizkuntza ta lurraldea da euker sakifiketze baritu goo gure isaitea hasten da chikitzen ta mozten uh, eh egin kite espresegin duzun e, prisonekin anztea berrisonekin ere soltasatu sinetzen bai, bai bai. eta gero inpeko hoiek esekin izobera sentrista giren ez den gehiago eskuina bai guk golenik gu e, gal, galderoi izan zen izandute gida prisonekin ira ta autua eginduko ere prisonekin da zu naizuzu sendako da hori politekin bai hori horik diskutatu dugu e, Eta denetan, adosi izan gira, hizkuntza ahemanak egoldiarekin eta euskarkoritatea egenkin. Eh? Ardatz nahusiak, dira, beste, beste ahloak ere bina. Hoiziren gure, ahlo nahusiak, ados ginen. Eta podorea, gure etxetik elduden, auta gaiaren nako. Eh? E, bai, eran e, bai nahi eta angiru eta miarritz ere biztanda. Eh? ez da, aferra ez da, trinkatuan etako. Eh? Ez da, trinkatua. Zenta badira, berrizonek lehen argi da, baina badira partidotikian izan. Eh? Guiuitan arginen, benak ekin edene, behri nahi oso, ez daku gauzaldunik proposatu eta ez da biziki, finki, eh, mintzatu, Euskalari buruz ez kolikitateari buruz Beraz gu, orten piskat, gerditu hotz, eta bestia gehiago aipatu uh, dauku eta baginakian zelaen inazuen, bai OLP-ben, eta bai kolikitateari buruz ere Kusidugu, uh, emaitzaitan, ze... ahloetan zela nahi inazuen Euskal, eh? ah. euskal, euskal, euskal, euskal, Beraz, beriz edo niz, baionat, uh, angin durat, uh, gauzak dira, uh, jordira, eh? baionan, iduriruke, uh, etxegarri nintzulian, inen dela se orduat, eta uh, horrek ere emanen duela, kusi behar, biztan dena, bainan. Ba, oso, unerrilik hori jakiteko edo, hau da, bigarren e, postoan ageri da, hirugarren e, indarra, unpk ba, ez da azki, berrogi tamarrera altzeko, eh? uste ustizet beti hola dela huenbete istorio eh deia sant tristen istorio itsuri anda orra eh e, iten ditu hoita mar hoita bezitzit oso bete bersiak uh, lengua shuntak uh, dutu kiten ditu em berak merci mera gizezinen nue bere voce email etchean dolendira dira, u serez eh eta costa duda ni cortant ta beste ga osaba nainkehana jean claudi jere ki indubisiki e deja itendu eh mar ga coach stagitoma ditu eh Eta nik nahinukena erran, eh, abertzale, demora nianiz, demora haute au txigoen aiz, eh? eta eh, nahinukena erran, euritena aldi da bi agenitzulian eh, deusik ingabe, ola-ola, perriz presentatuz. Mineroztoko baituzte bi irrisku batetik bi agenitzulian aixi bozgutia itea, eta bi agenik, nik erten diotet, eh, esperientzia zobedela barnean izekia behar dute akordioa tenetako egin, itxegaiak egin daula, eta sartu behar nean, eta eraiki ereman eh, politika eh, herriaren bajuan, baioran, eta usteot, eh, untsa hoi gauza, nik untsa ikus nio, kampo hori gauza ikusten, bi arrezoi nioen dako egin nahi dauzut, eta, ara, nik, eh, hori egin nahi ginean, eta angelun, haitxegoetan dut, dut, eh, Gauzak bizikuntza partitua dielak ere e, Nik gukuzi binukenai Ezpilonda pasadein ez bat ezpilonda Derakoan, baina bere ideengatik bizten dena eh? Eta bere tziki erri elkargoa Eta izkuntzaren aguntza Berra barri kaldea, ere Begiratu beharko ginuke Nola aztertzen dituzu bai donibane garazi Bai gorriko pozak eta maulekoak Maulen e, etxe bestek e, Zuen e, sensibilidade edo Bai? Akeri izan du, bein baino gehiago, nola... nola, nola. Ema itzak ez ditut maurekoak nik, eh? Ez bai, lehen e, postuan agertzen da, euneko... Euneko berroita bat, kakotxo eita mabostikin. No. Eh, etxebest, misel etxebest. Berroita, bost? Berrogeita bat, Max. kakotxo eita mabost. Eh, eh, Soxializa? <coughs> eh, Berat, labado, euneko gaita maika bai? dauka. Ah. Bueno, donia gracias estado, sí que hamiatu, eh, lengo e meiz lengo lista zen dela sen eta ez da biziki que hamiatu. Baigorri ikusi utizuariko kamiamendu horrela. Nikun diez mitaddu, eh. Eh, osteut giroari buruz, ba duola dinamika bat shortcodola. Eh, bailera hortan. Zagiruari begira, nola ikusen duzu, etratua beti zentro edo eskuin horrekin, eta antzia piskata bertzalean arteko hildo hori. Gu egiraz, berriz ez zuke, aipatze duzu, UNP zentru eta esker eskuera, gu zentruko gira gira, miran, gu ez dugu, badugu, bigauza klaja eskuera, alderri aldatzelean alde ez, ez eskuinekoak, ez eskirikoak nahi behar zu klase borroka ez dugu horatzen ez dugu maite hori eta beste muturian ere ez dugu bate maite kalpita jimoren eh, basakeriak edo eh, gu bate horrego gu gira eh, nahi garen dut eh, aberastasuna berda sohtu eta eraiki eta gero partikatu hokiinik lagunduz ahulena, ahulena. Ara, holi da gure filosofia eta eh, PNBk hori ere maiten du Eh, Oli, du, eta beraz, uh, akordiok penebekinda, gu, guetako zer da, da eh, eta ere eta eskolegia, eta batek osongi ejandu inoztuko, da amike diturbidek eh, angelun, eh, meitendu esker biten nahan, ejandu, unetako zer da eskerra, da, xe askan izaitia, da, hemenen hemen izaitia, da, errikoan izaitia, da, sokoan izaitia, da, eskoalaborantxean eh, esko izaitia, hori ori, ori da, eskuineko da, eskerreko da, ez dakit, dik, e, eta hori Euskertzen zaitugu, Daniel Kamblon gurekin izaiteaz, eta guk segituko dugu, Euskal Edabideen emanaldi berezi hau, eriko haute eskondeetaz, e, uste dut, bigarren gomita bat, laster urbituko duko zaukula hunarat, baina nagian segitzen aldugu aipamen berezi batzuekin, eki, e, e, zurekin, erri batzu, enturaz, aipatzen alda dituzu, Bai, um, bo badira zezke hainitz haipak hainitz, enitzakena, baina lehen bai hona eta egola puhti ripaltu baitugu berizki baina egubi jielkar e gora joan gintaizke. Eta bertan, bele nitzulitik jadanik be hainitz hauzapez autatuak izan dira, itsasun bestak beste jose gamoi behiz autatuak izan da, hainitzek jirikenen apostua egina balin bazuten ere, kanbon nere benztan juk behiz hauzapezgoa du. Ez dugu lehen haipatu bestela be arahso jesarik ahondiena, eh, Jean-Marie Putxaren oposizioko oztegen da, lehen itzulitik eh, autatua izan baita, basusagin eta lahesoron eh, ere autatu dut hau zapesa, eta Jean-Michel Amorrentz izanen dira, Juleson ere Jean-Pierre ahiet eta Jatsun barkatu, alen kasten izanen da, beste egibatzoa ipatzekoak eh, eho bi jielkargoan, be biehen itzulian trenkatuko direnak, ustari zelen aipatu dugu, ezkertzea eta bertzalen, be maitza bikeidarekin eta be aukera hundiak dituzte biehen itzulian, eh, be hauza lortzeko lohtzeko, talen jakinan liztan dugunaz, Mikel Govienitskin elikahizketa egitean, be unia goxiekin ezutea liantzarik eginen, bakahik aurkeztuko dira, hala erabaki dute ez da desa doztasunak dituzte lako, behin erabaki dute, mikusi dutelako, bakahik aurkeztuzte lako, bakahik aurkeztuzte lako, bazituzte la iristeko, bazbo, apustu bat, ahiskutsua behar bada baina lortzen ari manima dute beraz, ezkertiak eta behitzalek, loh lezaketan, etxea eh, hundi bat lapur din. Mm -hmm. e, komentari bat edo beste edar, e, edo txatu erobi eskualde hortan Zuz gomita bat dugula gomita segitane maiten diogu hitza berazalean irriar uh, orbildu zauku milesker unerat uh, etoririk euskal herria baien izenean eta aipatzen genuen hainbat uh, emaitza eh, maitearekin aipatzearekin abertzalean gorakada ainitz-ainitz herrietan hiru lugaldeetan zer irakurketa hola, lehenik Ba, -se tout, uh, Unxa, uh, irakuri, bena, ba bai, se tutto cifrè ikusi eta irakuribena baina noro kohiba eta gora gara on dibat berzaledako eta hori uh Uh, bon, biziki importanta da, eh, lanian ahizan bai gira eta jendek, uh, eskoleriko jendek, eskolunek, uh, bon, oartu dira, uh, abertzelek bat zutera anizgauzera proposatzeko eta preszidera gideren hartzeko eta o, o, obratzeko, eh, proposamen horien, uh, o, obratzeko horien gora dira hondiak, bai, bai kostaldean eta bai barnekaldean, eh, bat batean. Ehan dira somaitukte, bon, bahnekalian ginen geien bat aintzinatzen eta, eta, eta guti kostalean. Eta hor hor hor zen gira, lanen aizanez aintzinatzen gila leku gusietan. Badira, biztan dena, etxemplu onak usaitzen, ala, nun aintzi, abertsalek aintzinean baitira, baigogin, eh uh, sta eta eta uste dut uh, kopuru onbatere uh, baionan ha eh, ara ikusiko da uh, se se se se enden, bi, bi itzulean, eta gure kantona bidean hiru eta lehuntzen eh, ara niko hori hori eso dut ere eh, me importante da ara a dira haintzinatzen, latzen or, hori goiten eta ala, proiektuak proyecto dira eta presta intzinatseko Eki egin dutela apustua Euskalegia bairekin naleketa egienetan Zerendak, osatzeko denetan ez zuter segitu, talen haipatu dugu adidez miahitzeko adibidea um, Emaitzak uh, ikusiriz, ez dait zer diozun uh, eginiko autoaz, abertzaleik eginiko autoaz baes es tot bon gukne negidiana la musica txuriana uh, bon le nickel cartou l'ishtai dekiak uh, presentatu eta hori izan importante nek proposamenen uh, egiteko jender eh? Uh, eskolbuner es, es eta pentsatzen dut bon, uh, lehinik elekzionetan badira lemiziko itzuriak eta gio badirela bigarren bi, bi, bi itzuriak lehemiziko itzuriak goideak proposatzen ditugu uh, zabaltzen, debatean, txaxen eta rola ditugu gauzak haintzin uh, azten bon, mirritzen beste moldeatez ikusi uh, dituzte bon, uh, gero ikusi iku, ikusiko da hor bigarren itzuri bat izanen da abertzaleak elgarrekin uh, bildu dira uh, autu baten egiteko ha yeah. eta uh, uh, ikusi konik importante dena enetako da uh, eriko etxetan xaxia eh, abertzalek hor izan ditan bai edo opozizionean, edo majoritatean hor e e egon ditan proposamen egiteko ideian haintzina azteko eta, uh, eta, eta askenean emeke eh, emeke konfeintxean biltzeko eh, jenden konfeintxean biltzeko eta hor uste dut uh, lehen aldikotz hor uh, markabat eh, biltzen bil bil duela hori, uh, hori terresgarida da. Eh, uh, Zalako interesgarri da, niz gazte esartu dira, goe, uh, goe, go, goe listetan, uh, anitz uh, kampanya, kan, kampanya onak eh, izan, izan, izan, izan dira. Horean hor, bigarren itzuri atzu izanen di, di, dira, bi pistan dira, eh, kontutan hartu behar dira horiek guziak, ideiak hor dira, zalantzan, uh, uh, uh, jende prez dira, eh, idei horien arzeko, hor hor, bigarren itzuriko... Uh, ikusi beharko du, abertzalek ze, ze, ze hotu e, e, genentun e, e, eh? desberdinak badira e, hotu desberdinak izaiten aldira, baina azkenean uh, guE e-proposamenak hor dira eh, ma maien ganean eta horiek ditugu diskutatu behar beste listekin Hortik, horresan nahi duzu, ez dela izanen ezberintasunek UNP sozialis eta sozialistekin negoziatzeko ez da irizpide Konsigna orokorrik izango, erri guzien zat EHBAien aldetik? EHBAiek e, e, uh, ustentu listak, eh, debaten izaiteko lehenik, eh, atxontan, biak, ahremanak izanen dira lista guziekin. Eta gauza, gauza lifentak li, li izaiten aldira, ikusten ditugu uh, eskertiarrak, sozialistak, horiekin uh, batzutan bat ditugu uh, uh, ados gira, pundu batzukin, uh, bainan uh, eskoaleriko kolektivetaten uh, uh, alde ez dira edo kontradira ordean gauza horieke debatien chartoko dira eta ikustat ditugu eskundiarak uh, uh, positione horren alde ordean, mm. bon, estakintenik egun se, se, se, sepaztoko den importantena da en eduriko, aversalek uh, bon, lehenik uh, kargoa kartu dituzte hein, uh, edo projisionean, edo edo, edo majoritatean eta bigarren etzulian uh, ez, ez gila baserrean egon behar Sartu behar dugu bai debatian eta bai, eta bai posto, postuen harzeko Gauzak ora intzinatuko baitira Barrian izanez, kampotik gauza guti egiten da Eh, bahrean izan eta eta elgarrikin izan ez, talde bat egin ez, herrian, gauzak aitzinatzen dira eta hoz, egun e hala maitzak horren alde e jo joiten dira Bai, berba sobera goiz da aipatzeko baina jabanik errikipietan izan direne maitzekin hainbat herritan herri elkargoetarako autetxiak ere aukeratu dira Jadanik hartua dira eta albertzaleak ainbalikoetan sartu egin dira. Jadanik e, egin duzu gogo eta tipi bat horri buruz edo nola nola baloratzen duzu herri elkarguen e, indarra edo eragina. Bistan dena bon, lenik egian sartu beh da. Eta, eta eta bigarren etapa da herri uh, elkarguetan txartia, eh, herri elk de, de batea, dira herri uh, elkarguetan hal debatetan dia uh, eskoraren uh, geroa, uh, Réal Carguane Guéloir euh école Rico guziak Attane Guéloir dira herietan ja ikusten dira riel cagotan eta rokha berxalek xartu e, berdugu e, riel cagotan eta nik e, orako maitzetan hartu gira eta ordian debatea ere maiten dugu goe positione defendituko, eta eta dotasunak agapatzen e, ala edo soin e, aktoreekin eta hala eta e, hola, hola gira eta gola gola gira itsinatuko eta gola lortuko dugu eskoleriko e, berri hori. Baionako irigunean aglomerazioan hori bilatuko duzude ordezkari bat posiblia da negozatzea hori dalburu? Ni, ni, nik uste dut hori negoziatu behar dela. Badida uh, ordena, uh, kandidatuak ba, ba, goe beharra dute. Goe, goe beharra dute. Uh, eskuinekoek edo eskerikoek. Uh, badakite ze pentsatzen dugun eta badakite uh, pentsatzen duguna oi arzun uh, handi bat bat duela uh, uh, uh, jendeetan eta populazunean. Uh, ne, Neoketzen betxatuko duela bait hilabete, uh, kampaina xizelaik bayonan, eguneko amarin e, eginuen ginoela. Eta eta hori, uh, uh, pasatuko ginoela. Hordean, hori goe proposamenekin. Hordean, uh, kandidatuak goe proposamenak kontutan hartu behar dituzte. En kontutan hartu behar dituzte, pasatzeko. Pa, pa, Hordean, goe arrangurak eta goe proposamenak kontutan hartu, Eta eta proposametan ere bizten denan le, le, le, le, lekiak Lekiak badekugu, bai herrietan, bai herria elkargoetan. eta heeduriko horiek dira uh, negoziatu behar. Ba Eskoeriko eskoaleriko kolektebitate beria, bai, eskualeriko, uh, eskualeriko behar, bai uh, lekuak herrietan eta her elkarueetan t sartzeko. Beraz zuretzat, uh, elitzake manten du behar, bajitzakin negoziaatu. Manteduz, batzuetan goe proposamenak oikio ere manen ditugu eta eta proposamenak oikio haintzina hartziko ditugu Odean, herrika hartu behar ditugu Nik zutpentsatzen gausabera egin behar dela bai bayonan, bai angerun eta bai anharitzen Bayonako kasu hartzen mali madugu adibidez Bayona bimila tamala ustechenaren bachnean batzuk etxitorekin joan nahi luketa eta besteak etxegara girekin. Ez zote negoziatzen entziatzea taldea ustea funtzean. Lehenik taldeak bere ikertu behar bere egoera. Gero ikusi behar du, ze proposatu duen kapain den bolan, jender. Eta hori ikusi behar du, taldeak behar du lehenik erabaki, zoin den bide onena, abertzalendako. Ez eskerterendako edo ez e, eskundiaretako, baina e, abertzalendako zer den bide obena, goe proposamenen haintzina azteko. Eta nik gausak usiak hori eh, uh, burian atxikiz eh, ber, ber, berdira gausak uh, negoziatu. Horten taliak du, eh, edabakikoak zkenian <coughs> se, se, se, se, seginen duen postura obenean da eh e unikorras pasatu paxa, dituste bon hala orden badago ir bai, bai onan bai hala kostallean eh edo korki eh, ah, aipatus eta hori negoziatu ber da edo presentatu eh, nik ez dakit taldeak erranen e, e, e, du mena hasteko ikusi berda guk zen aidun eta jendek nola kontutan hartu berd, guk, kontutan hartuko duen guk zen zen zen zen aidun eta ze adezionemotabiltsen aldun Hmm. Miliskar handi bat hirriar, gurekin izaitea gatik eta segituko dugu Euskal Davideetan Euskal Herria baien bista dena negoziaketak eta beste guzien negoziaketak ere bai Euskale Davideak elkarrekin gira hauteskunde gau aldi juntan, eta uste dut telefonaren beste puntan dugula uh, Luzien Delg armendaritzeko hausap eza uh, zerrenda bakar bat zen armendaritzan uh, gaur best, beraz pentsatzen dut ez dela problemarik izan armendaritzan bainan uh, Guretzat, interes zen ikustea, nola baloratzen zenuen, Luizien, eh, eskuinaren eta bereziki UMParen eh, boska gauontan. Eh, Gauon denedi, eran ustu eta zerrenda bat zela armendaitzen, talazen, eta zerrenda hori biztanda etzela bahak eta etzela UMP zerrenda bat. Zerrenda bat egina egin ez dakit e, ze etiketa duten, menturaz zumeitek ez dute batere etiketaik eta ene e, Zerrenda bat zen, bana, gauza batek biziki kontentuzinu egun, zen zerrenda bat izanak ere, egun eta eglaatana eta lauek botza eman dute armenda eta hoitan, e, e, eta deneko kan dugu, egun eta eglaatana ia dut goiti botz, e, presentatugin, zerrendan presentatugin kandidatek. Bon, gure, kanto, gure herrietan, herritipietan ez du etiketak importantziaik. Egun guzietako biziari, biziari doazkion problema ditugu erreglatzen eta ikusten dute herrian nola kudeatzen dugun eta konfiantsa dute haute txietan edo ez, eta konfiantsa hori egun edakutsi dute, bana hori etiketetaz kampo haran hola pasatzen diren gure herrietan, botzak eta hartako dute ere, gure herrietan horako participazioa haundia hartzen herriko botzetan eta ez hori egia dela nazional mailian. Hmm. Balakigu herriki pietan e, ez dela etiketa berezirik, baina hala ere oroa, e, ipar aldean ikusten dugu, hainitz herrietan eskuinak ezkerrari gainarzen duela. Bon, hori baitake, bon, ez, ez dut eta, uh, hori ez dut dana, listabat bezik ez delaik, eskuin ala esker, denek, bon, inbadakit, eskerti harrekare, botza eman dutela eni, egin ez, ez ginen hei nortan izain, ez dut ez, ez, gauzak eta gorde behar, gauzakola lapartu ira, hemen ez, ez, ez du etiketak herriki pietan, importantziaik, herriko botzetan harteko. E, eta, etsuzetzen ahal, that... eun, UNP-in, e, UNP-in e, UNP idazi din edo ez, armenda izetu araiz idazi, e, bon, denen zerbitzuko nahi du lanien haizan, eta ez da eun eskualde baten e, Victoria bestein konta, bilista bat deziketzen, eta hartan, bon, entxatuko gira, herritar guzien zerbitzuko izaiteraz. Hala ere bi tendentzia ikusten dira herri txipietan bata da e, deitzen aldena konservadorea e, zakin baitatoko zuninzoi. eta bestea alternativa bat eskaintzen duena batez ere e, euskararen aldetik, e, lurralde kolekktitatearen aldetik, e, beste proposamen batzuk ekartzen dituena, e, behar bad simplifikatzen dut errealitate bat, baina herri elkargotan hori da jokoan ituritzen zait eta errango diazu trompatzen naizen eh e, Jo Lioztibarren e, amiku zen Garazibaigorrin zertan da joer, zertan dira joera hauek e, ian e, e, zerrenda alternatiba horietako ordezkariak e, izanen diren gehiago, gutiago nola ikusten duzu zukorien? Bon, hori ez dazkiz herrien emaitzak, bon, gaur erran lanauzun, eta musa jadu herriko botzet atxetan, bon, elgarek hilana huaitea herriko ostatean, ezan txantzahadu herrian izkoaitea ostatea, eta hori egin du, eta, bon, baditut herri zometen emaitzak, baina ez basena baro guziko emaitzak, ez dakitunuladiren, baina, badakizuen ikusteko maneda, erran dut herri elkargo bat Baruan, e, eta heinean dela enetako egokiok dena eta eskual e, herri barne hunen hoikenik representatziko. Gio, izan dain geruan edo kolektivitate spez, spezifiko bat edo bon, ez dakit nola e, evolütsiona nola izaintzen, baina iduitzen eskual herri barne kalde hunek behar duela hoiko strukturatu oaiden, bas, oaiden bano hoiko strukturatu ba izan, eta basenabarroko hein hori iduitzen zaut, ditakela hein egokiena gauza hori buruz. Bire esker hondibat, beraz erlizien delg, gurekin izaitagatik gaur, eta uzten zitugu hau aiten lasai herritarekin, zure herrian. Gure aldetik Euskal edabideetan segitzen dugu, gaurko emaitzen ondotik, berriak, kazeta info, Euskal kanal kanaldude eta herria elgarrikin gira. Gaurko emaitzen ondorioak aipatzen ari ditugu, eta gian entzun direnekin txatu tu komentario bate do beste? Es niken, hori ez dute, alleen que randuena horre zerrendairekiak sartzea aldezainbate hautetch, e, hor abertzaleen baitan ere ene ustez, e, nabarmintzen da alde batetik, naiz eta bosak bikoiztu e, angelun, agibidez, emaitza bizikia pala da, baina hemendatu da aldiz eh len e, ekik erranduen bezala, abertzaleak urturik eta diskursurik gabe atzematen wieder miarritzen. ritten ez utzet dute abertsalek naiz eta gorakada handia egin gogoetatu behar geroari buruzko estrategia hori eta ta, ta usardia gehiagorekin jokatu eta beharba abertsale guztiak biltzeko ere euskalderri geltzeari ate ireki edo nola ikusten duzu hori ere bai hodien agurtsu aginuen harria <laughs> <risa> Baina gelditu da entzuten entzuten arizan lari entzun du errespetu amdiz lizien delge kerreiten zuena ordean baliatzen dugu orsidella oraino nahi balimatuzu erantzun txatok egin galdeari abercalek egin dute Lerik bon posizionatudida elkaizt eta bat eukandute en <m> artiana <aspects> Uh, nik pentsatzen dut uh, basela leku lekubat aversale lishtabaten uh, egiteko meritsen eta eta eta goraka bat ik, ikusiko ginuen ikusi zen lan egin zuten azken uh, azken uh, ogo yurte oitan hala nik uh, pentsatzen dut basela bat. lekubat auto bat uh, e, e, egin dute ordean uh, geroari bai pentsatu berko da lenik uh, ikusi barko da bigarren uh, se, se uh, Se ginen duen uh, venaken listak eh, uh, se, uh, se alentzia egin duen, uh, skertarekin alentzia egin duen edo be, be, be, be, becheatzuekin eta aversalek se, se leku kanenduten hor bon, uh, aversaletan lebat bada, hor tan chartu char dira agian chartuko eh, sh dira bai giderak kartuko dituzte ez eh, dakit nul eta nula baina giderak kartuko dituzte bai erian, bai uh, agglomérationen eta hori Bizeke importanta da, aglomérationen uh, isaitia, agian servei tele negociakotoko -ne -ne -se dute, eta gero ko, Haian bis tanena, en iduriko berda, ha, eh, aversanaren bildu, ha, eh, programa bat egin eta goe, eta goe, goe proposamenak uh, pl plazaratu. ha, eh, beste le ambisikoitzurian uh, bat egite kordes en iduriko basen le cubat eta biar agian isan bestel le besteliko bat, zerbaiten eh, proposchatzeko aversale proposcha zerbait lehenbiziko ambisikoitzurian eta ikus bigarenian. Agian hor baitzira orainu, baletzen gira, ez eh? baitzira eskapatu. Uh, Ustaditzea ipadezakegu berriz, uh, abertzaleek uh, emaitza edera egindu dute beraz, errian, lau zerrenda baziren, eta Bruno Carreren zerrendak, egun eindako goita mazortzia lortu du uh, lehen postuan agertuz. Uh, eta uste dut, funtsian badugula jardokitze bat uh, entzunen dugu, eta gero alde ginen dauzugu zer diozun hortaz bai pozik, bai anakasur egin behar da, bigarren itzulia bada. Bestenaz, uh, gaur egun, bai, biziki pozik dira, eta bon, lehenak gira, bai angibelean hor uh, dira, eta bon, ikusiko dugu uh, bigarren itzulian. Justuki bigarren itzulia aipatoz, 2008-an uh, unia goxekoek sustengoa, eman uh, zizueten, elkarrikin joan etzineten bigarren itzulira, bien emaitzak batzen balen baditugu, Behoi da maha pastatzen duzue? Mm -hmm. Ebe haurten uh, bakarrik jaten gira. Holi da berdin uh, skupe bat, baina haurten uh, bakarrik atelatzen gira. Ez duzue alianzarik lortun? Ez, bat ere. ez, beraz usta ditzen, zer uh, diuz urtaz? Uh... Lelik le, uh, usta itzeko lemiziko le, le gauza, remberduna da uh, emaitza e izi onak direla. Eta hori azpi maratu berda Lista egi, bate e, egin dute Aberzaleak badira barnean Beren gure problematikak ezariak izan gira Plazan geinean bon, Orden hainzinean dira Aberzaleak eta uste hori dela. Eh, berri, berri importanteena, eta, hala emaitza ona. Nik bi, bi eh, egerteko, eh, bon, anitzeri, eh, anitzeriak xoiten sh, sh, nion, bainan, bainan ustaitze eta bai gori, eh, eta, eta, eta, ala, eta ustaitzen, abertzalaik aintzinen dira, eta eta bai bay, gori pasatu. Eh, eta uste dut hori, hori dela, eh, eran behar duuna dela, aber saleak einzinatu dire eh, da ba zu le le, le dire da eta, eta bestiak bigarren koplia pasatuko pa dire da sakin nola mena xernis pasatuko dire da Hurtaritzetua hmm. aipatzen mali madur guala ere Bigajin itzuliari begira ez ezute aliantzarik egin, eta egin ez lohtu hau da ezuten nahi izan ere nolazbait apustua egiten dutelako eskuineko bizte jendak e, lez batzena eta janklotzen janena ezpeiz direa elke jikusten al, e, kontrako goxotoa e, osatu delako be azken urte hauetan ez ziren ez batuko, be, aski izan hori e, bigajin itzulian be, auzapezkoa bezgoa izateko ezute da ahiskua hundi egia unia goxekin e, 2018, ez urte arriskua ahiskua undiegia aldiuntan olako aliantzarik lortzen ez saiatzea. Ni, ni eniz uh, ustarizaren en, nako mintzatuko. Eh, eniz gai horren hortaz uh, uh, mi, mi, mintzatzeko. Mena, uh, nik usten dutana da, haintzinean abertzaleak haintzinean direra. Eta jendek, uh, uzeitzeko jendek uh, agapostu onbat eman dutela goe proposamena. Eta hori lehen zireraik lehen le, bizko le, le, le itzulian sekatu behar da bigarren itzulian, nola uh, majoritatea biltzen alhal uh, biltzen al uh, uh, dugun, eta, eta, eta uzzaitzeko jendek, eta lista horgeek uh, uh, erabaki hartuko etanik konfientsa dut, konfittitza dut bere zutzen baitute eta konfetxa dut erabaki on du, du, du, hartuko eh? e, ide, e, dutela eraba.: Maiitatioen majoritatia hain irabazeko uzzatzen. Eeta ez dut dudarik egiten hartuko dutela. Etakin nola mm -hmm. takin nola? Eta bereke menturaz. Erabaki aktuada ez era. dute aliantzarik egine, eh? hori handauko do... mikilgoien etxaka? Ei, ez dakit ez dute alantzarenk egiten, mena, hor, aintzinean dira. Mm -hmm. a, a, eta jendek hori bigarren itzulean gauzak ez dira, ez dira dizionatzen eh eh uh, uh, ba, ba, batek itenu uh, une enbestet beste be, be, beste tek uh, ala beste horiek eztira geitzen eh jendek ikusten baitute ze pastu den psico itzurian eta, eta eta gero berdir argumentuak bildu ha eh, bigarren itzurian uh, maila itaten uh, biltzeko eta bi, bil, bilduko dute Ez borte alentzeik egiten egin du, du, duriko bil luku dute, baina jenderbuz eh, joan, jo, joan berda. Talen buruz jo, joitea zerbait da, jenderbuz joan berda berrizko proposabenen egiteketo eta egin duriko ustaitzen marioetatea izanen dute. Mm -hmm. Buziko, meraz. Eh? Aldi huntan, uste zaitugu badakiku ere, zukere, eh? afari eta besta egingo duzula irriburuna. Iriburuna, jo jo, jo, Usten zaitugu joaiten, eta gure itzulia segitzen dugu, menturaz beste datu, edo e, komentario batzu egiteko. E, Koartuara zi nahi eh, nuke, haintzineko e, haute eskundeetan, kantona lehetan, e, gelditu ginen ideia batekin, e, barnekaldea, piskat abertzala guazela, austura bat bat zela kostaldearekin e, abertzaleak itoak zirela e, alderdi handien artean, Eta ba ikusten da nahiz eta ezin den konparatu eta beste e, bozkatzeko sistema bat den, oartzen gira, e, ote eskondauetan, errealitatea ez dela hain e, simplea eta baduela, badirela nabar asko gure lapurdin eta gure kostalde untan. Eta ba, e, badirela e, kostaldean ere, e, badela populakuntzaren parte bat, nezta ezen gehiengoa izan, nahi, dituena, nahi duena e, proiektu bat, e, poroitu komun bat e, aintzenera Eh, Moztentzitut, goizeder. Gurekin baitugu telefonoz Michel Esteban, jardokitze batentzat. Aldi guntan uh, sozialistak eta Europakologiren izenean jardokitze bat uh, eginen uh, daukuzu. Zuzenean uste dut torzirela Michel Esteban. Segitu dituzu gaurko emaitzak mire esker gure uh, gure granat urbildurik. Orduan, Baia. lehen idakurketan zer jardokitze, zer nolako jardokitzea? Naiko pozik, eh? balorazio naiko onain egiten dugu, Bo, alde batetik eh, ikusiz eh, zertan dagoen ezkerra eh, eh, frantzian zehar, engiasko eh? porrota bat badago irri ahondietan, eh, eh, peatzen ererik bordere, bordereko eskualdean, torosa eta in bat eh, tokitan, Eta hemen baiunan 2008ko uh, hauteskunderi begira lehi txuria ama puntu irabazi dugu. Orduan hori nahiko nahiko inpasantea eta ikusten dugu argiki bigaren uh, itsurirako uh, badagoela oportunitatea mm, bueno eri iau, uh, no, neza, paxatzea, eh? eta iau honesa eskerera pasatzea eta mundu derekapen uh, uh, estrategi batem badi da gakoak ha eh? Eta gakoa eskeriam da noski alderdiatik uh, eskera den uh, argi sozialista Europa Corozie Comunista radicala keta bestean artean baita ere badira beste gakoak uh, fhondogos de, de la co uh, alderdia reina eta versailean uh, ere eskera uh, eskera uh, esker, uh, Jean, Jean Jean Claude Irriartena Oduan dudari gabe, um, monom, guk nahiko irekiak egonginen beti, eta beti egoten gara irekiak, eta orain badago oportunitatea pasatzeko uh, eskerera dudari gabe. Baitan, bigaren uh, gako importantea da abstantioaren pisoa, zenta orain nabaritu dugu eta analizatu dugu, uh, ala ere, baiunan, abstantioa nahiko importantea badago, Uh, bero goita eonekot, uh, bero goita lau, eta hau oso importantea da e, ere honetan. Eta uh, bataz ere gaztean uh, artean, kusi dugu uh, bueno, jene sarrak eta dinetako jeneak bozkatzea, baina gazte guti. Uh, eta dudari gabe eta bigaren gako importantea uh, irabazteko aldudan uh, igandean. Michel, horra ipatu duzu e, irekiak ziztela bertzaleari buruz e, absentziotik ere nortu balduzuela jendea baina, hauteskunde e, kampainan zerrenda bai etxetok, bai lafitek eta bai espilondok errandute irekidura dela landetako e, egoaldearekin egiteko bizi elemu bat e, uste duzu diskurso horrekin e, bosa bertzaleak erakarriko dituzela bueno, orain. Uh... Bada Alalde batetik, um, eskorerieta osskari mainako est estrategiak eta abonik argiki eraiten dute eh, ekologiista ba eta ekologiak uh, argiki uh, badugu estrategi orokor bat er nahi du alde batetik uh, lurralde uh, eskalerriko lurralde arren aldekoa garra du dargabe eta bateraren baterarekin bate egen gutugu egiten dugu, dugu, bon, dugu orenek baddakite. Uh, albestalde uh, izkuntzari dago kionez izkuntza politikari uh, bueno, e, um, izkuntza publiko politikoaren aldeko gara edo garratzeko ere bai sistema dudari gabe horrein uh, zerenda uh, batean uh, denet jende guztiak badira eta alderdi guztietakoak dira uh, aliantzak egiten dira egualdan bezala gauzaberada e? Eh? Aldoan aliantzak badira puntzu horokorak uh, batetik baina batez ere uh, baiona pudeatzeko, bestale bakotxa libro egote baina eta, baina desu, aurkezat, egoten da. Baina aurkese abertzaleak libro, gu, libro gara, eta, eta komunistak ere badi da. Eta, baina bueno, baina erraiten, duzuelarik, erraiten duzuelarik gobernatzeko baionan berduzuela azten ziotik bozak, eta gero abertzaleen bozak, E, planteatzen delarik diskurso gisa e, ego bat batekitea, hori ez da bateraren diskursoa, hori ez da euskararen diskursoa. Mai, Hor kontra esana, nabak mena da. Aipatzen delarik landetako ere moa, dudarik abe eta uh, kolektivitatearen aldekoak diren jendeak ezute, aipatzen, uh, ez dute aipatzen, eta xekuen ez dute daiten, mungak altxatu berdugura, iparralde hontan, ez egoelderantz, ez iparralderantz. Arremanak uh, argiak izango dira landetako jendeekin alde batetik zuzabdak izun bezala, ikusi zertan den hemen egoera uh, noreetzen da etxe mailan, jendeak bizitzera joaten dira ego landetarat e, eta handa dira, hainbat eskualdun hemen gok direna baiunakoak eta beste tokietakoak. Orduan lurralde alde uh, amankumun bat xortzeko hemen ipar dudari gabe beharrezkoa da, baina mugarikaz otoi, mugarikaz eta begiratuz ere egualderanz bereziki gipozkoa, uh, gipozkoa aldean. Baina hortik bosik ez duzu ekarriko, gipozkoarrek ez duzu eboskatzen baionan, eta egolandetakoek ere ez. E baina baionakotzen duzue, aldatzea Euskal Herriaren lurreldetazuna, eta abertzalean bostak eskatu. Gipozkoarrekiko harremanak. Komerzial alditik alde batetik, ekonomiaren aldetik, baita eriskuntzaren aldetik. Horik beharrezkoak dira. Eta horik gure proietuaren barni dago. Gipuzkoaren Gipuzkoareko harreman sakonak. Zenta, Jakin dudanez, ai da land landak eta landetako historia suri interesatzen zaio. Bear da ba. baina asken ogoi urte hautatiki edo, ogoi boi tabastuetatik hautatiki sodaki suen besala kasetaria baitzara harreman tutik badira egol hemen Uh, gure irigune gure gunean artean eta dunostiako irigunean artean. Harreman tutik haipatzen da konugazioa eta abar, eta ezer ez da er egiten. Horrein da, momentua gauzak, gauzatzeko. Bai, ateratzeko piskat, e, usteritzera joaten algira, eta hor, e, jakin egin nuke, e, zer e, zer konsigna pasaraziko duen Europe Ekoloji lebeg? Eh, oh, Alderdia ni bai una za urtetsena seta gure uh... Uh, noritzen da, estrategian uh, gaude horrein, uh, nik ez dut ingia uh, ez dut behirik, ez dut uh, emaitzak uh, ezagutzen, eta uh, ikusi zertan den uh, ekolozisten uh, antolaketak uh, hori berzenukete zoak ikusi uh, ustaritzeko uh, esker zerrena uh, buruarekin eh? ikuteko, edekite mm -hmm. maitzak abertzaren emaitzak eh, nahiko honak dira, baina hau ez da gauza hargaria, eh? ustar ditzen uh, abertzalek beti badute maitz uh, nahiko uh, onak eta hau uh, azta txara eh, eta horrein uh, zirizango diren gauzak uh, askigo izdara eraiteko uh, ez dut informazio horiek eh. azken galdera bat zuri Michele Esteban, berriz bai honarat uh, itzuliz, uh, zer puntutan oinarrituko zireste negoziatzeko ondoko horrenetan uh, abertzaleekin uh, strategia ah, okay. egiteko bueno. Pontu, pontu nagusia, balago, pontu nagusia bat. Um, negoziatzeko, ez dakit negoziatzeko, baina jadanik aremanak badira, eh, gure da eta Jean-Claude irriakten artean, uh, orain bai guk jakin behar dugu, haiek zehautatuko duten, ea eskuina edo eskera, besterikaz. Orain badute bilza nagusia bat, eta nik esin dutitzegi nahien izinean funnttzean ari zira egiten orain arte angietxetoko uh, ukanduuen uh, diskurtuaa ezpain bad dute aldegi sozialista bozkatzen estrela eskejeko izango diskurtsuua jakin segitzen duzu ohino edo us duzu behar badazte jait prokusatu beharitzaiekelaaldeaistaren ah, uh, aldekoa bozkatu behardela baiunan. Eraiten du ezker Batuarentzat bozarkutu ber, be behar baiunaan ezkartzeko ere hau da momentu historikoa edo jarraitzen nugu beste mende erdi batekin eskuinean edo eskerera pasatzen gara elduden iganean ba, dudarik gabe bide honean gaude orain ez da dudarik lehenak gaude emaitzak nahiko honak amarpuntzu gehiu eta ikusizat handiren gauzak bai frantzian, bai taere ipar euskarerian eskerari dago kionez eta ipatuko Urruña, Angelu eta Bokale eta Abar dutari gabe ezkerra bidean dago bai Eta hau esperantza da, nun baita ez, edo eskuina da esperantza gariaz Ez dugu erantzunen, galdera hori. <laughs> Mile esker handi bat, Michel Esteban, gurekin... Mire etzat argirago esperantza da, ezkerra. Milesker hondibat, Michele Esteban, gurekin zaitea gatik eta ondoko milesker eguna karte. Hain eh? La berant, lana egitea gatik eta, eta gorantzi, eta milesker hondibat eskuali retiri. Euskal, edabideek elgarrekin gira gaur, hauteskunde gaualdi aldi unentzat, agur zen dugu Michel Esteban, uste dutukurekin gelditu nahi duela, eta zomet minuta baizik zauzkigu gelditzen, menturaz, agazki horokor baten egiteko, eki zurekin abiatzen gira, laporditik, badakit piskat zaila dela hola, ateratzea, zenbaki bat edo beste, baina zer nolako asken borobilze egintzinezake? Ez, nerustez, oh, nabak mentzekoa dena da, horreinak da ipatu izan duguna, eta nerustez, horrengo oh, haute skundetan behitasun haundiena dena, behitzalek eh, egiten ari dituzten emaitzak, eh, leku batzuetan eh, behiko etxalohtzeko aukera dute ustaritzen kasu, eta beste batzuetan, be, edo oposizioan biziki azkarki sartzekoa, eh, edo eta bezinezko epaile lana egitearena, eta ara horrein ikusi beharko da zerabaki hartzen diren bigehen itzuliari begira, alientzak eh, egiten ote dituzten, ziburun adibidez, ikus kone земertonak egin dira alianz ezag joiningoa konezak dira alianza egin dira alianzak outside alianza gaiat Andrea ekotekiaoksoakak dari lago egin dira alioztak zarelako becoka hirt Ella Alianzerak dira abu hixen bat ere izan dezake dakarba welliko denako aldzak定a inakantre klandesa xela naik bestata Salak Christine Bona elan dira elan ezagwearegaz da unha dira alianza mundak gmentzesa Erikoetxeetan, eh, zein da jageman izan den, hemen ikaintzena. Hortaz hmm. gain, zer azpimara zinezake txatu? Iztekik berra zobera bapatean ari niz, badut impresionean sozialistek ere azki kaskabildu dutela horrengo hautezkundetan, ez? Eta alduden igamdean e, ezpil ondok ez badulortzen atxikitza errikoetxea, kusibarko da, endaien zer pasatzen den, baina ez sozialisten bilana azki txarra izan eda. Mm -hmm. Azta egitzer errokiztuko duten. Mm. Eh beste zerbait esateko e, da ba biherrin itzulirako gai garrantzitsuak izango direla euskara eta lurraldelkargoa bai maulen bai Donapaleun bai indian berezikien daian e, ikastularekin eta ba Baionan noski E, Zitugu baterea ipatu erri elkargoak menturaz goizik da oraino e, zerbait aurre ikusteko, eki? Bilea jenitzulian ikusi barko da, orain bai honakoa ipatuz, bai honakoa ipatuz, bai honakoa ipatuz, bai honakoa ipage euskalegi mailan importanteena, ikustezak egu orain lehenitzuliko emaitzei begira, be, eskuina gailenduko litzatekela miagitzen, badirudian gelun ere klodolibizan nendela lehen indaja, bai honan batak edo bestak egiten nituen aukeren arabera laditeke, baina sanjonea gene jeneru ustez aukera handiak ditu ere jikoetxera eltzeko, beraz eskuina gailenduko litzake, baina abertzaleek defendatzen dituzten hainbat gai begira, berizik egin bat ditu nago izedezek lujalelka joa da euskara, aski eskuina, beraz ikusi bako da gero behera zera bakiak zintuzten egiel eta nola akudatzen duten hori. Hmm. Azteko ondoko orenak izanendira negoziak eta orenak denen Milesker Mire esker handi bat, txato goizeder eta eki hemen izan baitzirezte mainunen inguruan. Mire esker handi bat, Euskali ratietako eh, kazetari laguntzaile guziari, kanalduteko ekipa guziari, berria, herria, eh, kasetainfo, denak elgarrikin ginen. ginen. Ikusiko, ondoko ginek e, e, e, ze berrikuntzaikariko e daukuten eta ya, behiz elkartzen giren alduden igandean izanen baita segurenik zer kontatzeko. Gauon bat pasa, pausatu, eta ondoko aldi bat arte.